Свідоцтво цього автора дає нам одночасно і цілком достатній коментарій до українських весільних пісень, що їх уривки ми дали вище. Стародавня арійська концепція щодо дощу має відношення як до соняшного культу, так і до фалічного елементу, бо ж дощ – це наслідок інтимного зближення неба та землі. Дощ, каже Макс Мюллер, всі міфології арійської раси уявляли собі як наслідок єднання землі і неба. Та сама ведична концепція про дощ, що як сперма могутнього бика Соми лється в повітрі та падає на землю, та сама концепція, що ми її знаходимо майже в тій самій формі в Гомера та Есхіла а також і в усіх індоєвропейських народів. Та сама концепція відбивається і в піснях українського весілля, з яких ми дали вже кілька уривків. У них злива порівнюється з сексуальним єднанням молодого подружжя, а добрий урожай – з народженням дітей, що мусить бути наслідком того. Коли в день шлюбу йде дощ, це вважають за добрий знак на Україні, в Болгарії, Сербії, Московщині, Тиролі, Німеччині, Норвегії. Далі ми знаходимо в українському весіллі сліди переходу від комунального шлюбу до шлюбу індивідуального у формі умикання молодої. Сліди такі виразні у цілій серії наподоблень, пісені, таке інше, що зовсім нема рації спинятися на них. Так само виразно виявлені й пережитки купівлі молодої. Купівлі, яка стала на місце умикання її, на що ми вже вказували в цій праці. Всі ці пережитки заховались однаково добре, як у звичаях, так і в піснях що завжди супроводять українські весілля. При цій нагоді ми дозволимо собі звернути увагу читача на одну обставину, що має дуже важливе значення, а саме, що в українських звичаях кожен раз, коли ми маємо справу з купівлею дівчини, цю купівлю конче попереджує умикання молодої силоміць. Це можна спостерегти в ритуальній сцені сватання. Далі – в сцені заручин. Спостерігаємо це також і в прийомі поїзду молодого в хаті дівчини. І нарешті в процедурі продажу дівчини одним з її братів. Ми підкреслюємо ці факти, бо гадаємо, що вони можуть бути могутньою підтримкою теорії Вількіна – що її розвинули та зміцнили Зібер і Ковалевський. На думку Вількіна, купівля молодої, як така, а, власне кажучи, ніколи не практикувалась. Спочатку вона являє собою тільки викупне, грошова кара, віра у стародавніх слов'ян, що його жених поспішає виплатити племені молодої, щоб уникнути Помсти з боку цілого роду за образу чи шкоду, що до неї він спричинився. На думку цитованих у нас авторів, продаж дівчини міг би відбуватись, коли б існувала інституція Патрія Потестас, але ця інституція, як тепер визнають, властива цивілізації значно вище розвинутій. А за часів групових шлюбів та матріархату, коли жінка стояла так високо, її продаж був би дисонансом у соціальній організації. Але викупне чи грошова кара за умикання є цілком логічні. І це стає свого роду неминучою умовою для того, щоб умикання могло перейти до другої фази – в якій воно пізніше являє собою легальну форму шлюбу між особами ріжних родів. В українському шлюбі плата за молоду мала повне значення віри. І заховала це значення і пізніше, бо ж платили не тільки батькам і братам молодої,